Чудомир, съкръщения. Като рекли, съкръщения, съкръщения, економии в заплати, канцеларски. Веществени, хранителни, та езиците ни почнаха да съкръщават вече от някое време на сам и не дават свобода ни на словото, знаете, ни на думата. Да едно време такива наредби, предписания и такива работи. Всеки си бъбреше на свое волие, всеки си приказваше, колкото си иска и каквото си. Ще и оратори, оратори, с лопата да ги ринеш. По четири часа говореха, по пет, по шест, да им се повредяха гласните струни и писконите им. Захъркваха като на заклана кокошка, а народът си ги слушаше с търпение и нищо не думаше. А сега, това не бива, онова не може, това е забранено, онова не е. Позволено, не знае човек какво да прави просто. Когато освещаваха паметника на Априлов в Габрово, избраха ме да поднеса. Венец и да кажа няколко думи. Две делегации бяхме от нашето село и два. Венеца направихме. Единият от общината, а другият, дето го носех аз, от. Читалище познай себе си. Поехме ние из Балкана, стигнахме живо и здраво в Габрово, нареди Ханифа. Редици, кажи речи, около 50 делегати из Венци, мъдря се аз по средата. И си преговарям речта умствено. Пред мене беше кметът, и той сия. Преговаряше и от време на време махаше с ръка като капелмайстор. Стояхме, гледахме, слушахме черковната служба, казаха по едно слово, двама-трима гъбровци, най-после дойде ред и до венците. Хубаво, амаш том, приближихме до самия паметник, и някой извика високо. Господа, никакви речи! Никакви слова! Само ще подавате венците, а аз ще. Съобщавам от кое село и от коя организация са. Ха сега де? Ха свободна България и Търновска конституция де? Ха сега, познай себе си, Димчо, като ти не дават да си кажеш думата и да видиш, бива ли те за оратор, или не. Развикахме се, запротестирахме, ама с габровец кой може да се разбере, че, и ние, за економия на време било наредено, а що ме за економия, те няма да отстъпят, ако ще янтра назад да се върне, а ми да си ходим, рекох, докато е време. Да се махаме, думам, кмете. Тя тяхната економия нали я виждаш, даже, на априлов шапка не сложили на главата, а го потопорчили насред площада. Го в дъжд да го вали и вятър да го брули. Хайде, измъкнахме се и поехме за село. Из пътя накарах кмета да застане на един камък във вид на паметник и си казах речта, после аз застанах, той си каза, словото и ни урекна, не се мина много. И ме избраха пак делегация по откриване паметника на Хаджи Димитра пък в Сливен. Направихме пак венец от Букова шума, стегнахме се и преди да тръгнем. Думам на кмета. Кмете, казвам, не отивам толкова път да бия само за тоя, що духа. Реч, искам да държа. Слово искам да кажа. Българин съм, казвам, избивам мена, речове и толкус. Ако не, друг да ме замести. Ти, ти ще идеш, казва, че си по-интелигентен и си без работа. Друг такъв, село няма. А колкото речовете, не ставай прост, а се примъкни близо, до паметника и започни, без да питаш никого. Дорде вземеш думата веднъж. Речеш ли, почитаемо събрание, щат не щат, ще те слушат. Послушах кмета и тръгнахме. Качихме се на увеселителния влак за Сливен, че... Едно тъпкане, едно натискане, едно мачкане, от венеца само обръчът му. Остана. Като слязохме в града, откършихме от топот там по някой клонис. Градините, понагласихме го и стигнахме до место происшествието. Наредиха ни пак в редици, нагласиха ни, ама аз този път се примъкнах. По-напред. Сега, рекох си, ще си кажа математа, пако па ще и сам хаджи Димитър да. Слезе от камъка и ми отреже главата. Пред мене имаше само трима души с венци. Делегатът на дружеството на ветеринарните фелчери, делегатката на жените с прогимназиално, образование и той на търговците на зайчи кожи. Започнаха речите. Заредиха се владици, патрици, министри, директори, инспектори, най-после дойде и наш ред. Качи се на високото ветеринарният. И още не почнал, един едър сливенец застана отзаде му, за мушка го и завика. Пократко, по-късо. Съкръщавай. Съкръщавай. Човекът се смути, объркаха му се дърбите, уплете се като коте в впрежда, остави венеца и се оттегли заднишком, без да се поклони. След него се качи, председателката на жените с прогимназиално образование. Гледам ейси, мисля, жена е, поне нея няма да спира, той е хубостник. А той, хич му не мига, и почна и нея да мушка в гърба. Брия, Селкин син, ще осрами жената. Започна криволяво тя, хем говори, хем се озърта назад, хем маха с ръкада. Го пропади, а той мушка ли, мушка в гърба и дурдея не отстрани посредата. Наречта, не се остави. Като видя каква е работата, делегатът на зайчите кожи се отказал от думата. И дойде моя трет. Качих се на трибуната, дадох гръб на сливенеца и си. Мисля, ти мушкай, ритай и си умруци удряй, ако щеш, аз ще си кажа словото, пъда, видим кой ще надвие. Потопорчих се аз, пламнах, думите ми се задиплиха като тютюневи листав. Низа и всичко тръгна отлично, ама нали, пусто да остане, още от дете ме е. Гадъл и бутнели ме човек с пръст около кръста, подскачам и ме избивана. Смях. Сякаш някой му бе посочил славото ми място. В най-важния момент, Боц. Боцна ме под хвърчащото ребро, подскочих, обърках се и отидоха по дяволите и словата ми, и думите, и изреченията. Започнах отново, ама той, повтори, аз пак подскочих, изтървах венеца и той се наниза на шията на един от музикантите, който стоеше под мене. Бламираха ме и тук. Напуснах тържеството и тръгнах да диря зайчите кожи за Утешение. Тук зайчи кожи, там зайчи кожи. Намерих го на пазаря в кръчмата, касапска среща. Там бяха и кметът, и всички делегати, които не можаха да, говорят, че като почна отново едно тържество, че като се занизех едни оканици, цяла нощ откривахме паметника на хаджи Димитра, цяла нощ пяхме. Жив е той, жив е, прегръщахме се, целувахме се и речите си казахме до. Един без остатък, ама не е там работата. Свобода на словото трябва да има на словото и на думата. Без съкръщение, значи, и без мушкане в ребрата, а кротко и толерантно, както пише в Закона.